Відповідаючи, мовив до нього Ахіл прудконогий, Олаєртід богорівний, удатний на все Одіссею, я на слова твої прямо і одверто повинен сказати, як я вважаю тепер і як воно має все бути щоб, обсівши мене звідусіль, не гуливи так гулко. Бо ненависний для мене не би Аїдова Брама, той, хто на думці ховає одно, а інше говорить. Отже, скажу тобі те, що мені видається найкращим. Ані Атрід Агамемнон умовить мене не здолає, а ніхто інший з Данаїв. Нема у вас ніякої дяки, хоч безустанно і невтомно змагаєшся ти з ворогами, б'ється в бою, чи його уникаєш одна нагорода. Шана однакова, чи боягусти, чи воїн завзятий. Так же умрей бездіяльний, і той, що робить багато. Жодної з того користі, що стільки я перетерпів, душу свою наражаючи, і з ворогом бився завзято. Як пташенятам своїм неоперним пташка приносить їжу, яку тільки знайде, самій же сутужно буває, так же й мені багато ночей не довелося, днів пережити кривавих у битвах і січах завзятих проти ворожих мужів, що власних дружин боронили, пливши човнами, двадцять я міст подолав велелюдних, пішки узяв одинадцять в Троянській землі Буйноскибій, в кожному з них багато скарбів здобував я коштовних. І перевізши сюди Агамемнону, сину Атрея, їх віддавав, а він, при човнах, залишаючись ззаду, брав і, трохи роздавши, присвоював більшу частину. Що ж призначив гладарям і старійшинам знатним, те мають цілим усе. Лиш у мене, єдиного споміж Ахеїв, милу жону одібрав а й спить собі з нею й солодку, має утіху, але задля чого воюють Аргеї? Проти Троян. Навіщо? Зібрав і привів сюди військо. Син Атреїв чине за Єлену прекрасну волосу. Чи серед смертних людей кохають жінок своїх тільки діти Атрея? Тож кожен Розсудливий муж і порядний дбає про жінку свою і кохає її так же само, як покохав я душею оту, хоч придбав її списом. Нині ж мене обманувши і вирвавши з рук нагороду, хай не береться мене переконувати, я його знаю, хай одісею з тобою та з іншими він владарями Думає, як від човнів безпощадний вогонь одвернути. Але ж і сам він проте багато зробив і без мене. Вал збудував оборонний і викупав рів біля нього. Довгий, широкий і гострим його укріпив частоколом. Але ж і так не здолає він Гектора, мужоубивці, Стримати силу, та поки і я воював між Ахеїв, Гектор не важився у битву далеко від Муру встрявати, тільки доходив до скейської й високого дуба. Раз він чигав там на мене і ледь нападу мого уникнув, нині ж не хочу я з Гектором більш воювати богосвітлим. Завтра я зев собі іншим безсмертним палитому жертви, та кораблі навантаживши, їх поспускаю на море. Отже, як хочеш, потрібно тобі, то побачити можеш, як гелеспонтом на рибу багатим у досвіта рано рушать мої кораблі з веслярами на тесаних лавах. Як плавбу нам щасливу, Дарує землі потрясатель до буйноски бої в тії. На третій вже день я прибуду. Там я великі багатства покинув, сюди вирушавши. Та й від сіля, і золото, ще і червоної міді, і підперезаних гарно жінок, і досить заліза я привезу, що на жереб узяв лише нагороду. Сам її давши і з глумом Від мене забрав Агамемнон, Син Атреїв,